Ek wil vanochtend begin met een belofte, vooral voor ons ouwe lidmate. Een belofte waar aan jylle heel waarschijnlijk voor baie jare lang al vastgehoud, en vooral nou in die ouderdom, dit omarm. Dit is Jesaja 46. En ons begin vanochtendse dienst daarmee. Ook tot in jylle ouderdom is ek die jere, Tot in jylle grijsheid sal ek jylle dra. Ek het jylle gemaakt en ek sal jylle vasthou, jylle dra en jylle red. Tot in ons ouderdom, tot in ons grijsheid is hy ons God, wat vir ons vasthou en dra en by ons is. Amen. Gemeente, mag die Heere sy genade, sy vrede sy teenwoordigheid van ochend ook vir jou, een uh, stik bemoediging wees, een stik vrede wees, wat oor jou toesak om te weet, tot in ons ouderdom, tot in ons grijsheid, is hy ons God. Ek wil vir die kinders vraag, om gul voorin toe te kom. En nou wil ek maar amal wat by die kategese school betrokke is, vraag om voorin toe te kom, nie net die junior kies nie, maar ook die seniors, want jylle moet gauw vir ons help om geskenkies uit te deel. Ek wil gauw net een dingetje sê oor, oor, oor ouderdom. Ek weet, daar is baie mense wat sê, ouderdom is nie versissies nie. Ouderdom is nie versissies nie. Vooral as jy boek aan 80 is, dan is ouderdom eindelijk maar een fase van verlies, waarin jy ingaan, kyk wat staan daar, dit is lichamelike verlies, dit verstandelike achteruitgang, jy verloor geliefdes, dit is jou aftrede, dit is gedwongen verhuising, dit die naderende dood, en die diepste die verlies, aan die betekenis om te leven, ek verloor my levenslis, en my visie, en uh, ek weet nie hoekom ek in die ochend opstaan nie, dit is so, ek denk as een mens 80 en plus word, dan is die goede realiteit, dan beleef ons, Dit is een tydperk van verlies. Maar dit hoef jy al te wees. Dit is die ene kant van die mind. En ek moet sê, in, in Oud-Nikoland beleef ek eindelijk die andere kant van die mind baie my meer as, as hierdie kant van die mind. Dat het eindelijk een tydperk van wens is. Waar jy tyd het om kwaliteit lewe te hee. En waar mense volheid lewe. En waar mense, soms net die gaves wat die heren vir hulle gegeet, help om te gebruik om vir ander mense een zonstraal te wees, om vir ander mense iets te beteken. So, um, ek, ek dink jylle beleef het so, ek het nie nodig om jylle daan te herinner nie. Um, die manier waarop ons ook kyk na ouderdom en grysheid en boekantachtig is om vir die jylle dankie te sê dat het ook een tyd van wens is. Een tyd waar ek jy voorig het om achterkleinkinders dal te hee, waar ek die voorigheid om deel te wees van van een geestelike familie. Zie bij Oud-Nikoland, is my familie dalk begin uitsterf of minder raak, of my vriende raak minder, het die Heere vir my in gemeente geplaas, waar ek um, dit wat ek dalk verloor het, ook hier kan kry, um, waar die Heere vir my kom voorsien in dit wat ek nodig het. So ons gaan van ochend vir ons persone boekantachtig, en moet nou nie oor jylle ouderdom van ochend jok oor daar geskenkie is nie. Uh, ons weet hoeveel jylle is. Um, jy sal jou beerd kry as jy, as jy 80 en, en ouwer is. Ek moet ook nou sê, dit gaan nie oor voorkomst nie, nee, want ek het dit al achtergekom, daar is tachtigjarig is wat beter like as ek. Oké, okay, ek wil intussen vraag of die, die bood 80 is dalk vir ons kan opstaan, laat die kinders net een andeiding het van wie jylle is. Um, die kinders moet gauw voor hen toe kom, Krijg hy vir jou oom en een tanny, vat somme twee van hierdie skatkissies, en dan gaan geel dit, sorg dat amal wat reg staan een geskenkie krij. <lacht> vat twee kies, en dan gaan deel jy dit uit. As jy klaar jy geskenkies gekry het, wil ek vir haar dat jy maar sit, dat die kinders net kan sien wie het gekry en wie nie. Ek gaan vir Charles vraag, om vir uh, ons sien lidmate te bid, en dan is om Charles klaar gebitte, dan kan jylle kategese school toe gaan hoor. Ok, dankie Charles. Kom, ons sluit na die oor. Lieve ons kom vanochtend voor u, as kinders van u, en ons kom voor verootmoedig ons voor u, en ons kom beleid vanochtend ons zonde voor u, wat ons per ty keer so baie, af, baie keer aftrek, maar ons wil vir oogend ook vir u kom dankie sê, vir die broers en sisters wat vir oogend saam met ons skyer, vir die mans en vrouwe, die vaders en moeders, die oupas en ooma's, die broers en sisters, wat hulle vir hulle families is. Ons wil ook vir u kom dankie sê vir die voordeel, voorbeeld, wat hulle vir ons as deel van die lichaam, elke dag is. En ons wil jy kom loof en prijs vir die werk wat jy alreeds dier hulle gedoen het. Maar ons is ook opgewonde vir die werk wat jy nog in die toekomst dier hulle gaan doen. Wil jy ons dan ook help om hande te vat om die belangrike taak wat jy vir ons gegeet te gaan uitvoer om lucht vir die wereld daarbuiten te wees, om opniet die roeping as gestierd is vir u, op te neem en voorin te, te dra. Ons dank u. Amen. Amen. Ek wil vir Charles dank u sê, ek denk hy het in sy gebed verwoord, hoe ons as gemeente voel, dat ons graag jylle in jylle ouderdom wil eer, Uh, vir wie jy is en vir wat jy ook vir ons as jonger generatie beteken en vir ons as gemeente. Uh, ons kyk op na jy, ons respecteer jy en uh, ons, ons het iemand nodig wie sy voorbeeld ons kan navolg en ek dink hoe ouwer een mens word, ek het in my eie paase leven gesien, um, hoe nader kom een mens aan die heren en hoe sachter word een mens eindelijk uh, om vir jou kinders en kleinkinders een voorbeeld te stel, so So baie dankie. Julle kan maar gaan. Baie dankie oor. Dankie vir julle help. Ons gaan saam bid voordat ons in die Heerse woord lees. Heere, as het so stil is, dink ons terug aan twee weke gelede waar ons gesê het, ons moet stil raak, want jy vluister soms. Ons kan jy nie hoor in die geraas van die wereld daar buiten nie. En Heere, nou is ons hier afgesonder, stil, eenkant, gereed om te hoor wat jy vir ons wil sê. Kom oop in die woord vir ons here. Ons uit 'n honger en een dors na u. Na u wat ook in die woord vir ons iets moet kom sê van ons gestuurtheid en van die gewoontes wat ons moet aanleer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Daar is van julle wat die gedeelte wil opsoek, kom ons gee gauw geleentheid daarvoor, 2 Korintiërs 3. Kom ons gee net gauw een volvlug oor wat ons gedoen het die aflope 3-4 weke. Ons het begin sê van mekaar dat ons diepste identiteit leid daarin dat ons gestierd is van God is. Uh, God is een stierende God wat sy sien stier na die wereld toe, die sien wat die heilige geest stier, eem... Um, die heilige gees wat die kerk stuur na hierdie wereld toe, en ons is deel van die kerk, ons is Godse gestierdes. En as ons sê, ons is gestierdes van die Heere, daar waar ons blij en werk en leef, dan is daar klompie gewoontes wat moet deel wees van ons elke dagse leven. Een gewoonte het ons gesê, vat so tussen 21 en 66 daarom gevestigd te word. En ek hoop julle hoor die hele gedachte van die gewoonte. Dit nie een ding wat ek een keer doen en as ek klaar daarmee nie. Een gewoonte word gevestig as ek dit herhaaldelijk doen en dit deelraak van my mondering van my mens wees. So die gewoontes wat ons aangeleer het, is nie goed wat ons nou na hierdie kwartaal gaan los en sê, dankie toch, ons is daarmee klaar nie. Dit moet deel wees van ons mondering as gestuurdes van die Heere. En ons het die akroniem gebruik BELS om een klompie geloofsgewoontes um, oor te gesels. Die eerste een het ons gesê is, B, ons moet gaan bles, ons moet mense gaan sien, jylle sal onthou ons het gesê, opbouwende woorde, komplemente, een geskenkie, een goeie daad, ons moet een verskil gaan maak in mense se levens. To het ons stilgestaan by E, van Bels, en ons het gesê, dit is E, dit gaan oor gasvrijheid. Ons moet Mense uitnooi om dalk saam met ons te kom eet of koffie te gaan drink ergens. Bekendes, lidmate, vriende, maar vooral dalk ook een vreemdeling. Met wie ons, ons gasvrijheid, daai goedheid wat die Heer in ons harte uitgestort het. Met wie ons daai gasvrijheid kan gaan deel. Ons het gesê hoe dat Jesus rondom tafel dikwils mense bedien het. En, en dit een goeie plek was vir Jesus om met mense contact te maken en een pad mee te begin stap. Die reden ook om ons hierdie geloofsgewoontes um, doen is, omdat baie mense vraag maar, hoe is ek nou een gestuurde van die heren, daar waar ek leef en woon? Hoe krij ek dit recht om sout en om licht te wees? Help my prakties. En hierdie twee oefeningen het vir ons baie prakties uh, kom sê, daar waar ek stop by een vulstatie, daar waar ek in die rij staan by die verkeersdepartement, ek is geroep om mense te bles, te seen, Al is dit moet een opbouwende woord. Al is dit moet een oude geskenkie pakkie lekkers wat ek vir iemand gee. Al is dit om iemand te help oor die pad wat sikkel om oor die bezige pad te kom. Um, ons het gesê ons moet, ons moet mense met gasvryheid oorlaai. Nooi mense verete. Of drink saam met iemand koffie. Of vat vir iemand die gekoopte koffie ergens in die dorp is daar lekker koffieshops, waar jy koffie kan gaan koop, en jy kan het somme in, in die man met jou petrel in gooi sy hand stop, en sê, wat is jou naam? Ek het gewonder of jy nie lis is vir oogend vir koppie koffie nie. Kyk net wat sy reactie is. Ons maak een verskil, daar wat die heren vir ons geplaas het. En, en die oomlik as ons dit begin doen, mense bles, gasvrij teen oor mense betoon, dan, dan raak ons sout en licht, dan het ons een inpak, dan maak ons leven een verskil. Die vorige sondag het ons stilgestaan by die eel, listen, om by die heilige Gees te hoor, na wie stier hy my? Wie sê mense wat ek moet gaan bles? Wie sê mense uh, ten oor wie ek gasvry moet wees? Raak stil en hoor hoe dat die heilige Gees ook iemand in jou gedagtes kom sit, een oortuiging in jou hart kom lee, ten oor wie jy moet gaan goed wees ten wie jy moet gaan gasvryheid betoon. En vanochtend is ons by die tweede L van Leun uh, om meer en meer soos Jesus te word. Kom ons kyk na ons tekst. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Mooses wat sy gezicht met een sluier toegemaak het nie, Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sê dat die lichtglans aan die verdwijn was. Hulle verstand was ook toe. En vandag nog blije verstand met die selfde sluier toegemaak as hulle die oud-testement lees. Maar die sluier word dier Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Mooses voorgelees word, is daar een sluier oor hulle verstand Van Mooses sê die skrif echter, elke keer as hy om na die Heere went, word die sluier weggeneem. Die Heere beteken hier die gees, en waar die gees van die Heere is, is daar vrijheid. En dan die belangrike versie, vers 18. Ons weer speel, nie net Mooses in die ou Testament, ons weer speel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht af weggeneemd. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Heere wat die gees is. Daai versie sê my net, as ons tot geloof gekom het, is Christus in ons. En sy heerlijkheid is in ons en uit ons leven is daar een licht wat skyn. Ons is soos een sonstraalkie wat ons net om gesing het, om een verskil te maak daar waar ons leef en beweeg. So mense met al hoe meer iets van Jesus in my lewe begin raak sien. Goed, kom ons begin by vanoggend se boodskap. Ek belowe dit gaan kort wees. Daar's min dinge so onweerstaanbaar soos 'n babetjie. die meeste van julle is oupas en oumas en uh, daar is baie van julle wat groot oupas en oumas is, die geboorte van een babiekie bring gewoonlik een klomp vreegte en dynamiek uh, in een familie. By my sister, is' dochter het daar ook in die laatste drie weke een uh, tweede sienkie opgedaag, en as ek nou net so kyk hoe die opgewondenheid in daai huis is, by my sister wat nou vir die tweede keer opa en ouma geword het, dan is het net Wow. en gewoonlik is die eerste ding wat ons doen om vir ons self zeker te maak maar na wie lyk hierdie kleinkind wat geboor is is dat daarom ergens van opa en oma trekke in hierdie kleinkind en ek wil dalk gauw vir julle uh, vraag kyk gauw man en vrou na mekaar toe uh, of as het dan oma en is Daai klom kleinkinders of achterkleinkinders van jylle wat jylle heet, na wie trek jylle die meeste, na opa of oma? Maar ek wil nie nou konflikt veroorzaak in die eredienst nie so, jylle moet nou in die strij raak nie, maar geef vir mykaar nie daai kyk. Ek dink hulle lyk like meer na my as wat hulle na jou lyk. Like. Kleinkinders bring net ongelooflike vreegte. Maar jylle sal weet, een babiekie blij nie, babiekie nie. Die babieke raak naderhand een peter, die peter raak een kleeter, die kleeter word een kind, die kind word een tiener, die tiener word een jong volwassene, en kort voor lang, een volwaardige volwassene. Dit is die natuurlijke ontwikkeling, as jylle as opa en ooma jylle oe uitvee, is die kind groot, en dan het hy sy eie leven begin, begin, begin vat, en dalk, gestudeer, ergens een werk gekry, een levensmaat gekry, en as jy jou uitvee, is die kleinkind self al een getroude persoon, wat een loopbaan vestig, en daar word een van die daarkinders verwag. Dit is die beloop van die lewe, die natuurlijke ontwikkeling van die lewe. Maar daar is ook kere wat dit nie gebeur nie. Wat een barbecue dalk nie ontwikkeling groot word, soos wat baie ander dit doen nie en dan is het eindelijk tragies as een mens by een inrichting instap waar hierdie mensies daar le in een hospitaalbed vastgekluister met kante, wat eindelijk nie meer ja, sinvol, dit is die verkeerde woord, maar sinvol kan leven nie. Uh, ek weet nie wie van julle onlangs ook daarmee geconfronteer is nie, talk in jylle families is daar is daar syke persoene wat, wat gestremd is en van babiekie daar af nie normaal ontwikkel het nie. Maar dis traagies om te weet dat daar by al die normale syklus in die lewe van babiekie wat uiteindelik groot word en volwassene word, ook babiekies is, wat betekent babiekies blij. As ons, ons kinders en kleinkinders so bekyk, dan is hulle eindelijk maar naboodsers. Um, hulle maak maar net soos pa maar. ma. As pa en ma sekere manierkie het, dan, dan doen die kind en die kleinkind dit ook. Vrienden, daar vind die net een groeiproces plaas in ons lichame en op die emotionele gebied, dat ons van die baba ontwikkel tot die volwassenen nie. Ook in ons geestelike lewe, is daar een groeiproces wat omself afspeel. En die groeiproces begin die dag wanneer ek wedergebore word, wanneer ek een kind van God word, dan begin daar in my leven een geestelike groeiproces, waar ek moet ontwikkel en moet groot word, om uiteindelijk ook by volwassenheid uit te kom. En ons tekst het gesê, die volwassenheid lee opgesluit, in Jesus Christus. Ons word al hoe meer verander om te word soos Jesus, om volwassen te wees soos wat Jesus volwassen is. Daarom moet ons dier ons hele leven as kind van God die heel tyd amper daai gebed hee, ek wil meer en meer soos Jesus wees. Ek wil na hom aard, ek wil, ek wil sy manierkies wil ek aanleer, sy optrede wil ek anleer, sy gesindhede wil ek hee, ek wil soos hy wees, want ek streef na hom, want hy is die toonbeeld van volwassenheid, ek wil soos hy wees. Dit is wat ons teks gesê het in 2 Korinties 3 vers 18, een ongelooflike beskrywing van hierdie geestelike groeiproces wat in ons moet afspeel. Ons weer speel die heerlijkheid van die Heere. Ons word al hoe meer verander om al hoe meer soos Jesus te wees. Dis nie my werk nie. Godse gees is die een wat my lewe kom verander om al hoe meer soos Jesus te wees. Nou het hulle een keer iemand gevra, 'n beeldhouwer wat een stuk graniet gehad het, en hy was bezig om een perda uit te kap, en toe vraag hulle van jong, maar, hoe gaan jy dit recht krij, dit lyk na nou verskrikkelijke moeilike ding, gaan jy dit recht krij om een perd hier uit te kap? Toe sê hy, ja, dit is baie makkelijk. Dit wat nie perd is nie, kap hy weg. En al wat oorblij, is perd. Dit is eindelijk eenvoudig, ne? Ek meen, dit wat nie perd is nie, kap hy weg. En al wat oorblij, is dan perd. En precies so is hoe discipleskap ook werk. Ons navolgelingskap van Jesus, ons geestelike groeiproces. God gebruik sy heilige geest en jy kan nou maar buitels en hammers en al die implemente of instrumente bysit. Om dit wat nie soos Jesus is nie, uit my leven weg te vat. Dis die geestelike groeiproces. Dit wat in my leven nie soos Jesus is nie, word weggebeitel. En in daai proces moet ek myself oorgee. Gewilliglik vir die Heere sê, Heere, hier is ek, verander my, so dat ek al hoe meer soos Jesus kan word. Ek moet oorgee. En dis nie altyd so makkelijk nie. Dis een moeilike proces, dis een pijnlijke proces, as God dier sy Gees begin wegbeitel, wat nie tot sy eer is nie. so wat doen ons dikwils? Ons kap eder vir ons een Jesus uit, wat soos ons lyk. Ons maak Jesus om aan te pas by ons, dan is het ons baie makkeliker, dan het ek nie nodig om te verander nie, ek, ek verander Jesus om by my aan te pas. Dit is een veilige, gemakkelike Jesus, wat my swakhede verstaan en wat nooit van my vermanen berispen nie en wat nooit van my iets vraan nie. Um, dis die Jesus wat altyd inpas by my plannen en my drome van my leven. En daarom sê iemand, is die kerk eindelijk altyd bezig met een van twee goed. Of om meer soos Jesus te word, of om Jesus meer soos ons te maak. Hoekom is hierdie geloofsgewoonte nodig? Om meer en meer soos Jezus te word. Om te leer hoe ons moet wees. Om te leer wie ons diepste identiteit is. Ons het die vorige week gesê, die Heilige Gees moet vir ons die instructies gee, hy moet vir ons wees, waar moet ons die verskil op maak? Die vraag is net, Ons het een voorbeeld nodig. Ons het een rolmodel nodig. Ons het iemand nodig wat vir ons kan leer, hoe ons moet gaan bles, hoe ons gasvry moet gaan wees. Iemand na wie ons kan opkyk en sê, so wil ek wees. Sy voorbeeld wil ek volg. En daai een is niemand anders nie as Jesus. Dis sy karakter wat ons moet leer ken, Dis sy geaardheid, sy integriteit wat ons moet leer ken, so dat ek soos hy kan wees. Anders te raak dit aangeplak. Baie van ons kan vir een week dalk of twee, dit met baie groot moeite iemand gaan bles, en gasvry wees die door iemand. Maar op een stadium raak ons moeg daarvoor en ons op. Dit is aangeplak dan, dit is kosmetiek, dit is van buitenkant af, op my geplak, dit gaan nie hou nie. Maar as ek een leermeester het, as ek een voorbeeld het, iemand na wie sy lewe ek kan kyk, om te sê, maar so wil ek wees, ek wil by hom leer, hoe tree ek op by mense, hoe seen ek mense, hoe nooi ek mense in, hoe is ek gasvryd onder mense, dan is Jesus, daai voorbeeld. Ons, kan, kan, um, vanochtend baie lang oor dit praat oor Jesus' karakter dalt moet ek net een aspek daarvan uitlig as ek na Jesus kyk dan ontdek ek in die evangelies dat Jesus sachte oe het hy het sachte oe hy kyk blits vannacht by mensese foute en gemors voorbij, as daar net een greinkie berouw is, of een vonkie van geloof in hulle harte is, of wanneer een desperate smeekgebed, op hulle lippe geneem word. Een misdadiger wat langs Jesus aan die kruis gehang het, het gesê, Heren, denk toch aan my, En Jezus kyk met sachtheid in sy oog na hom en in een oogwink verskuif die Heere Jezus hemel en aard om vorm te sê, Jy vraag vir een gedachte, ek geef jou die eeuwige lewe. Ek kyk jou in die hemel in. En Jezus rol vorm die rooie tapuit uit en sê, Vandaag nog sal jy saam met my in die paradies wees. Jezus kyk sondaars heel. Hy kyk verlorenes, gered. Hy kyk doos, levend. Hy kyk berouwvolles, vry. Hy kyk in niewe begin in mensese lewens, wat verlank in die woestijn was. Hy kyk na mense, moet ontferming, moet vergifnis, met genade. Het is die kijk wat ek en jy moet baas raak. Die sachtheid in ons oor, as ons soos Jesus wil wees, en ander mense wil gaan seen, en ander mense gaan bedien met gasvrijheid. Ja, ons leef in een wereld propvol goer kyke. Mense kyk mekaar uit. Mense kyk mekaar op en af. Wat het jy aan? Waar kan ek kritiek gee? Mense kyk mekaar stikkend. Mense sy oos betekker doodelike wapens. As ek tekst in opembaring 3 vers 18, wat die Heere vir ons uitnooi. Net hy versie daarna sê, as ek staan by die deur in die klok, maar dan nooi Jesus uit en sê, kom kry by my oog om aan jou oog te smeer, dat jy kan sien. En miskien is dit deel ook van die een ding wat ons by Jesus moet leer, as ons soos hy wil wees, dat ons met sachte oe na mense sal kyk. As ons mense wil gaan seen, as ons mense wil omarm, as ons mense wil verweelkom en laat inkom in hierdie familie, moet ons met sachtheid in ons oe na mense kyk meer en meer soos Jesus. Ek wil afsluit. Twee wenke hoe ons dit gaan recht kry. As ons min van Jesus weet, hoe gaan ons weet om, om, na, om na hom te aard? Gaan lees die vier evangelies. Dis verhale wat vertel word van Jesus en sy bemoeienis moet mense. mense hoe tree hy op, hoe reageer hy, hoe hanteer hy konflikt, hoe hanteer hy mense wat om haat, en om wil uit die pad uitdee, gaan lees die evangelies, begin by Matthäus, en lees omdeer, en probeer achterkom, hoe is hierdie Jesus, die een na wie ek moet aard, die een wat al hoe meer in my na vore moet kom, dat as mense na my kyk, hulle nie Jan sien nie, maar iets van Jesus, en dan een tweede wenk, daar is ander boeken rondom Jesus ook, wat dies daar in die media is, gaan loer bij koemboeken in, of ander christelike boekwinkels, en gaan kyk, daar is, daar is wonderlijke boeken, wat dies daar geskrywe word, uh, oor Jesus, en dan die laatste ene, gaan kyk na film, betie mense hou nie van lees nie, dalk is hier iemand wat hou van, van fliek, gaan kyk, Reghard van den Berg, dink ek het een fliek gemaakt, oor die Matthies evangelie, daar is die oud traditionele Jesus film, wat in evangelisatie, Uh, gebruik word, maar daar is, daar is films The Passion of the Christ daar films wat vir ons een kijkje gee in wie Jesus is en hoe hy is kom ons gaan leer by Jesus ons moet so sy wees, kom ons gaan sit by sy voete, kom ons gaan sit in sy teenwoordig en laat toe dat iets van sy karakter in my ingeplant word, ons gaan net al die brood en die wijn geniet Soos die brood en wijn deel raak van my lewe, so met ons bid, Jesus, raak die deel van my lewe, van my mens wees, en die manier waarop ek ander gaan bles, en waarop ek gasvrijd en oor ander gaan wees. Amen. Ons gaan... Terwyl ons zo so aan die tafel is, ons geloof beleid, soos wat ons die gebruikte aflipte tijd gehad het, jylle antwoord met die gemeente deel, um, en dan as ons klaar die geloosbeleid en is gedoen het, gaan ons uh, net die tafel gebed doen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde. Ek glo in die Ek glo in Jesus Christus,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 Hemelse Vader, as ons rondom hierdie nachtmahlstafel by mekaar is, dan weet ons was dit ook die een plek waar hy mense ontmoet het, gasvry ontvang het. Hy is trouwens beskuldig dat hy saam met sondaars en tollenaars geëet het. Maar Heere, nou is ons deel van hulle wat uitgenooi is na die tafel toe en ons kan maar kom, net soos ons is, jy het ons waardig gemaakt, om aan hierdie tafel te kom ansit, en daarom wil ons ook, voordat ons gaan sit aan hierdie tafel, jyre, ons skuld voor jy beleid, en sê, jyre, ons hande is vuil, en ons wil ons hande was, maar nie net ons hande voordat ons eet nie, ook ons harte en ons levens, en bid dat jy ons sal kom reinig, Dankie dat ons aan die tafel mag ansit en die gasvrijheid beleef. Amen. Ek kan maar sit, dankie. Vrienden, ons wil julle uitnooi om vanochtend ook deel te hee aan ons nachtmalsgeleentheid. Um, so, ons gaan die brood uitdeel en die wijn. Kom, ons hou dit vast. Uh, sit het maar daar voor jou neer en dan gaan ons het instel en dan gaan ons saam die brood en die wijn gebruik. Daar is ook lang brooikies as pa dit wil neem en in die gesin wil breek, so daar is ook voorziening gemaakt daarvoor. Vrienden, ek lees net vir ons wat in 1 Korintheers 11 staan <coughs> met die instellingswoorde van die nachtmal. Ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het, Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebrek en gesê, dit is my lichaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedachtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat dier my bloed beseel is. Gebruik dit. Elke keer as julle daaruit drink, tot my gedachtenis. Elke keer as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, Kondig jy die dood van die Heere totdat hy kom. Vrienden, as ons van ochend hierdie brood breek en dit raak deel van ons lichame, mag dit ook so wees dat iets van Jesus' karakter uh, ook deel raak van ons leven, so dit wat uit ons leven uitstraal Jesus sal wees en niks anders nie. Sy brood of sy lichame is ook vir jylle gebreek. Die beker met wijn is een teken van Jezus' bloed, wat vir ons gestort is, en as hierdie wijn ook deelraak van ons leven, is het teken en daarvan, dat Jezus' karakter ook deelraak van ons leven as gesteerd is, om ook in die wereld daar buitenkant, een uh, sonstraal vir hom te gaan wees. Heere, Jesus, soos wat hierdie brood en wijn ook deel geraak het van ons, van ons lichame, is het maar net ons gebed, dat jy al meer en meer in ons leven sal word. Heere, dat dit wat nie soos jy is nie, jy sal wegvat uit ons leven, so ons die heerlijkheid van Jezus sal kan uitstraal wanneer ons gaan seen, wanneer ons ander met gasvryheid oorlaai. Dankie dat u ons nou aan die tafel gevoed het en vir ons wegstuur na ons huise toe, na ons buurte toe, na ons wyke toe, na daar waar ons ontspan en daar waar ons in hierdie week moet gaan werk. Gebruik vir ons, Heere, om een verskil te maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag die genade van ons, Heere, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by elke van ons wees en bly, as ons hier uitstap as Godse gestierd is, om een verskil te gaan maak. Amen.